Сьогоднішня вечеря була добряче приправлена карі. Одне з чудес столування у пані Секретової полягало в тому, що недоїдків завжди лишалося більше, ніж було подано харчів. Принаймні з придатних до вжитку залишків обідів, сніданків та вечерь робилося набагато більше нових сніданків, вечерь та обідів з рецептом рагу плюс печення плюс карі, ніж готувалося власне оригінальних страв, які могли б дати всі ці залишки. Схильність пані секретової до Карі дещо дивувала, адже пані секретова вважала інші частини світу категорією, лише трішечки пристойнішою за інтимні частини тіла. Втім, вона додавала підозрілий жовтий пилок такою крихітною ложечкою, ніби побоювалась, що хтось за столом зараз скине весь одяг і почне викидати якісь нетутешні коники. Головними ж інгредієнтами, схоже, були брюква, погано промиті родзини та рештки якоїсь холодної баранини. Хоча Вільям не пригадував, щоб вони будь-коли мали справжню баранину, неважливо якої температури. Для інших поживців, утім, тут не було жодних проблем. Пані Секретова подавала справжні. Справді великі порції, а вони були людьми, котрі оцінювали рівень кулінарної майстерності за кількістю того, що лежало на тарілці. Вони могли не мати надзвичайного смаку, зате ти йшов до ліжка з повним шлунком, що в кінцевому рахунку і важило. Наразі за столом обговорювали новини дня. Підтримуючи свою роль людини, що підтримує багаті розмови, пан Борошнюк купив сенсації та обидва випуски «Часу». Всі зійшлися на тому, що новини в сенсаціях значно цікавіші. Хоча пані Секретова постановила, що теми про змій не повинні обговорюватись за столом, і газетам має бути заборонено спантеличувати ними достойних громадян. Утім, для задоволення туги по небачених далеких краях усім цілком вистачало і жаб'ячих душів та тому подібного. Жовтуха, думав Вільям з ретельністю, суд медексперта, натомуючи родзинку на своїй тарілці – його високість таки мав рацію – не новини, а жовтуха. Розповідь про те, у що люди наперед готові повірити. Бо думають, що вони про це знали завжди. Патрицій, на загальну думку, був слизьким типом. Присутні за столом погодились, що всі там на горі такі, принаймні більшість із них. Пан Вітренко сказав, що в місті діється казна що і потрібні зміни. Пан Довгошахт сказав, що не береться відповідати за все місто, але торгівля дорогоцінними каменями останнім часом йде дуже жваво. Пан Вітренко сказав, що декому скрізь лафа. Пан Хілько висловив думку, що варта не знайде й власну дупу, причому обома руками, зворот через які йому ледь не довелося завершувати трапезу на кухні. Всі також дійшли згоди у тому, що Патриці винен і йому слід піти. Головну страву завершили о 8.45, після чого було подано напіврозвалені сливи в рідкому соусі. Пан Хилько на знак мовчаз... мовчазної догани отримав дещо меншу порцію. Вільям поквапився піднятися до своєї кімнати. Він уже змирився з кухарськими здібностями пані Секретової, але полюбити її каву його могла б змусити хіба що радикальна хірургічна операція. Він влівся на вузьке ліжко в темряві, пані Секретова надавала одну свічку на тиждень, а йому не дійшли руки прикопити ще, і спробував. Подумати. Пан Підступ перетнув пустельну бальну залу. Його підбори лунко гриміли по дереву. Позицію в колі свічок він зайняв з ледь помітним ваганням. Як зомбі, він завжди дещо нервувався поблизу відкритого вогню. Він кашлянув. «Так», – сказало крісло. «Вони не знайшли собаку», – сказав пан Підступ. «Хоча, мушу зазначити, в усіх інших відношеннях вони зробили роботу якісно». Наскільки поганими будуть наслідки, якщо собаку знайде варта? Наскільки я розумію, зазначений собака вже досить, досить старий, сказав пан підступ всяєво Свічок. Я проінструктував пана Шпильку на не припиняти пошуків, але не думаю, що йому буде легко отримати доступ до громади собакоподібних. Але ж у місті є і перевертні, чи не так? «Так, – рівно сказав пан підступ, – але вони не допоможуть. Їх не так багато, і сержант Ангва має у їхніх колах дуже високий статус. Вони не допоможуть чужим, бо вона про це неодмінно дізнається. І здасть їх варті? Гадаю, вона чудово обійдеться і без варти, – сказав підступ. «Можливо, той собака вже потрапив на стіл якогось гнома, – сказало крісло. Всі засміялись. Якщо справи підуть не так, – сказало інше крісло, – хто відомий цим людям?» Їм відомий я, сказав пан Підступ, та я б не переймався. вам завжди діє за правилами. Я завжди вважаю його жорстокою і брутальною людиною, сказало Крісло. Саме так. І саме тому, що він теж себе таким вважає, він завжди діє за правилами. У будь-якому разі збори Гільдії відбудуться вже завтра. «Хто стане новим Патріцієм?» – спитало Крісло. Це стане предметом всебічного обговорення з виваженим урахуванням всіх без винятку точок зору, сказав пан Підступ. Його голосом можна було змащувати годинники. Пане Підступ, так. І з нами це не пройде. Патрицієм буде Нікчемський, чи не так? Пан Нікчемський безумовно користується повагою багатьох впливових громадян, сказав адвокат. Чудово. Продовженням розмови повисло у затхлому повітрі. Ніхто не сказав, Чимало наймогутніших мешканців міста завдячують своїм становищем правителеві ветерані. І ніхто не відповів, звичайно, але для тих, хто любить владу, вдячність є товарами з дуже коротким терміном придатності. Ті, хто любить владу, воліють мати справу з об'єктивними обставинами. Вони ніколи не спробували б скинути ветерані, але якщо він піде, вони діятимуть прагматично. Ніхто не спитав, чи виступатиме хтось на захист ветеранів. Ніхто не відповів, о, всі і кожен. Вони казатимуть, бідака, це все від перенапруження на службі. Вони твердитимуть, в тихому болоті чорти мешкають. Вони скажуть, а вже ж, треба помістити його кудись, де він не завдасть шкоди собі чи іншим, чи не так. Вони запропонують, можливо, варто встановити йому невеличку статую. Вони визнають, ми повинні щонайменше закрити слідство проти нього, адже ми багато чим йому завдячуємо. Вони підсумують, ми повинні дивитись у майбутнє. І ось так, без зайвого галасу, і відбудуться зміни. Ніхто не завершив убити репутацію, яка чудова ідея. Звичайно, вбивство спрацьовує лише один раз, а це працюватиме щодня. Натомість одне з крісел сказало, цікаво, чи не спробує вельможний дауні, або й той же пан болотник Інше крісло відповіло, о, так і, навіщо це їм набагато зручніше діяти за нашим планом? Це так. Пан Нікчемський має всі необхідні якості. Чоловік з хорошої сім'ї. Дослухається до думки простих людей. Сподіваюсь, не тільки простих людей. О, що ви. Він завжди готовий прийняти розумну пораду. Від компетентних кіл. Йому знадобиться чимало таких порад. Ніхто не сказав. Він бездарна маріонетка. Так чи інакше, варто слід буде припнути на короткий повідок. Не турбуйтесь. Вайм зробитиме те, що накажуть. У нього немає виходу. Нікчемський буде не менш легітимним Патрицієм, ніж ветерани. А Вайм з'являє собою тип людини, котра повинна мати боса, оскільки це дає легітимність їй самій. Підступ кашлянув. «Це все? – джентльмени спитав він. Як щодо часу Антмарпорку поцікавилось крісло? З цього боку вимальовується невеличка проблема, чи не так? Їх сприймають як розвагу, – сказав пан Підступ, – і не сприймають серйоз. Наклади сенсацій... Уже вдвічі вищий, і це лише за один день. Причому час недофінансовується, і їм нічим покривати дефіцит. «Цікава історія була в сенсаціях про ту жінку і змію», – сказало інше крісло. «Справді?» – сказав пан підступ. Тим часом крісло, що заговорило про час, ще не завершило своєї думки. «Мені було б спокійніше, якби кілька вправних хлопців розтрощили їхній ферстат», – сказала воно. Це приверне увагу, заперечило ще одне крісло, а їм саме увага і потрібна, кожен писака на таке просто молиться. Ну, якщо ви наполягаєте, я й не думав наполягати, але час закриється, сказало крісло, і це було саме те крісло, до якого дослухались усі інші. В юнакові ще забагато ідеалізму, йому ще належить зрозуміти, що те, в чому суспільство зацікавлене, і те, що суспільству цікаво, це зовсім різні речі. Даруйте. «Я маю на увазі, панове, що читачі, можливо, високо цінують його талант, але купують усе-таки сенсації, бо вони цікавіші. Чи казав я вам коли-небудь, пане, підступ, що брехня може перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу?» «Дуже багато разів, ваша вельможності», – відказав підступ, з лише дещо більш ядучою, ніж зазвичай вічливістю. Зауваживши це, адвокат одразу додав, «Безумовно, це і справді лучний вираз». Чудово, зневажливо чмихнула найповажніше крісло. Не спускайте очей з наших виконавців, пане підступ. Храм Ома на вулиці дрібних божеств огорнула ніч, і тільки в ризниці блимав єдиний вогник. Це була свічка, що стриміла зі свічника помереженого надзвичайно вибагливим орнаментом. Свічка на свій штиб надсилала молитву небесам. Ця молитва в категоріях «Євангелія від злодюжок» проголошувала «Не дай же нікому зріти, як ми тиримо це добро». Пан Шпилька порпався у стінній шафі. «Не можу знайти нічого під твій розмір», – сказав він. «Схоже, о ні. Послухай, ладен використовують для воскуріння». Тюльпан чхнув, розстрілявши протилежну стіну сандаловим широтом. «Міг би мля раніше сказати про він. У мене й троху паперу є». «Знову нанюхався засобу для чищення казанів», – сердито сказав пан Шпилька. «Ти повинен бути в нормі, ясно тобі? Коротше, ось єдине, що тобі більш-менш пасуватиме». Двері рипнули, і в приміщення увійшов низенький підстаркуватий жрець. Пан Шпилька інстинктивно вхопився за важкий свічник. Перепрошую ви е на опівнічну службу?» – здивувався старий, кліпаючи на світло. Тепер у пана Шпильки, що вже здійняв був свічник, спинив пан Тюльпан. «Ви що, здуріли? Ви нормальна людина!» – просичав він. «Що таке? Ми ж не можемо дозволити, щоб він...» Пан Тюльпан вихопив срібного кейка з руки напарника. «Та ви погляньте, мля, сюди, га!» – сказав він, ігноруючи ошелешного жерця. «Це ж геніальний Селіні! П'ятсот років!» «Подивіться на цю різьбу! Мля, та для вас же це всього лише п'ять фунтів срібла!» е-е, це футокс!» Вставив жрець, чиє мислення ніяк не могло набрати потрібної швидкості. «Що, учень?» – здивувався пан Тюльпан. Відподивав він, навіть припинив обертати очима. Тюльпан перевернув свічник і подивився на підставку. «Гей і правда. Тут печатка Селіні, але є і маленький Еф. Вперше, мля, бачу його ранню роботу. Він, мля, теж був чудовим ювеліром. Просто ганьба, що в нього було таке дебільне прізвище. Знаєте, преподобний, скільки за це можна було б виручити?» «Ми сподівались доларів на сімдесят?» – із Надією сказав жрець. «Ми знайшли це в старих меблях, що їх заповідала церкві одна старенька леді. Власне, ми тримали його тільки сентиментальності. У вас лишилась скринька, в якій він лежав?» – спитав пан Тюльпан, продовжуючи крутити свічника в руках. «Цей мастер робив чудові подарункові скриньки з вишневого дерева». Е, ні, не думаю. От мля. е але ж цей свічник, усе ж чогось вартий? Здається, у нас десь був ще один. «Якщо знайти зацікавленого колекціонера, можна отримати тисячі чотирь», – сказав пан Тюльпан. «Але гадаю, якщо знайти другий, другий свічник, можна отримати тисяч дванадцять». Футокс тепер страшенно мля, популярний. «Дванадцять тисяч?» – пробелькоців жрець. В його очах промайнув відблиск смертного гріха. Чи й більше, кивнув пан Тюльпан. Пречудова робота. Я просто щасливий тримати її в руках». Він із доктором поглянув на пана шпильку. «А ви хотіли використати це як важкий тупий предмет?» Він благовійно поставив свічник на стіл і обережно протер його рукавом. А тоді з розвороту вперіщив жерця кулаком по голові. Той зі стогоном осів. І таку річ вони мля тримали у звичайній шафі. Сказав він, чесне слово, хочеться плюватись. «Хочеш забрати?» – спитав пан Шпилька, пхаючи одяг до торби. «Не сумніваюся, що будь-який барига в цих місцях просто пустить його на переплавку. Я мля такого гріха на душу не візьму. Давай вже знайдемо того мля собаку і заберемося з цього болота. Воно мені реально пригнічує». Вільям упав, очуняв і безтямно подивився на стелю. Двома хвилинами пізніше на кухні з'явилась пані Секретова, озброєна лампою, коцюбою та, що найважливіше, бігудій у волоссі. Подібна комбінація гарантувала перемогу над будь-яким непроханим гостем. За винятком хіба що найсильніших натур. Пане Деворд, що ви робите? Середина ночі. Вільям підвівся і поглянув на відчинену шафу. Даруйте, пані Секретова, я перекину в каструлі. Я все відшкодую, але де ж Терези? Терези? Терези, кухонні Терези, де вони? Пане Деворде, я... «Де бісові Терези, пані Секретова?» – у скрикнув Вільям. «Пані Деворде, що ви собі дозволяєте?» «Пані Секретова, доля всього міста на шальках Терезів!» На зміну її гніву повільно приходила розгубленість. «На моїх Терезах?» «Так, тобто може опинитись. Ну, взагалі-то вони на буфеті, за торбочкою з борошном. То ви кажете, доля всього міста?» Цілком, можливо, запхавши до кишені важкі мідні гірьки, Вільям відчув, як вони відтягли полу його куртки. «Візьміть но старого мішка з-під картоплі!» – порадила пані Секретова, геть збита з пантелику. Вільям схопив мішка, повкидав усе туди і кинувся до дверей. «Що і академії, і річки?» – нервово спитала господиня. «Саме так!» – пані Секретова сцепила вуста. «Не забудьте потім добре помити терази, сказала вона йому в спину. До кінця свого шляху Вільям помітно сповільнив ходу. Великі залізні терези плюс повний набір гирюк нести не стине так, то вже й легко. Але ж у цьому й була вся суча, так, вага. Спочатку бігцем, а потім усе повільнішим кроком. Він ніс тягар крізь холодну туманну ніч, доки не досягнув осяйної вулиці. Приміщення сенсацій ще світилося цікаво, скільки триває робочий день у тих, хто просто висмоктує тексти з пальця, подумав Вільям. Але його тема реальна і навіть має цілком пристойну вагу. Він гамселив у двері, доки йому не відкрив хтось із гномів. Шокований гном побачив, як Вільям Деворд явно не при собі. Рвунув повз нього всередну і кинув на стіл терзи з гірями. Будь ласка, підніміть пана Вернегору. Ми маємо підготувати новий випуск. І, даруйте, чи немає у вас 10 доларів? Коли Вернигора в нічній сорочці, проте в шоломі, з'явився в кімнаті, він далеко не одразу зрозумів, що відбувається. Ні, 10 доларів, пояснював Вільям ошелешеним гномом. 10 доларових монет, а не суму в 10 доларів. «Навіщо? Щоб побачити, скільки важить сімдесят тисяч. Але у нас немає сімдесяти тисяч. Послухайте, терпляче, — сказав Вільям, — вистачило б навіть однієї однодоларової монети. Десять монет просто дозволять отримати більшу точність. От і все. А далі я все вирахую». Угу. Врешті-решт, десять ретельно відібраних монет було надано зі спільної каси гномів, після чого старанно зважено. Відкривши чисту сторінку свого запісника, Вільям занурився в несамовиті підрахунки. Гноми спостерігали за ним так, ніби він готувався до якогось алхімічного експерименту. Коли він нарешті підняв на них погляд, з його очей промінилося світло одкровення. «Майже третина тонни», – сказав він, – «саме стільки важить 70 тисяч доларових монет. Гадаю, справді добрий кінь може підняти цей ще й вершника, але…» «Ветерані ходить з ціпком, ви його бачили, йому знадобилася б ціла вічність, аби повантажити гроші, та й навіть тоді він не зміг би далеко заїхати». Баймс, напевно, про це вже подумав. Він же сказав, що факти ненормальні. Вернгора став перед рядами пеналів з літерами. «Чекає команда, шеф», – сказав він. «Значить так, Вільям завагався». Йому були відомі факти, але що вони означали?» Зробіть заголовок, хто підставив правителя ветерані. Далі текст. М -м, Вільям бачив, як руки, руки гнома снувигають над скриньками зі шрифтом. М -м -м. Міська варта Антморпорку розшукує як мінімум одного невідомого, що причетний до... до... інциденту, припустив Вернигора. Ні, до замаху, що стався в палаці вранці у вівторок. Вільям зачекав, доки гном впорається з набором. Читати, що набирає Вернигора, слідкуючи за рухами його рук, було все легше і легше. В, В, П, О. Ви переплутали П із Т, сказав він. О, точно, вибач. Давай далі. Деякі докази дозволяють припустити, що в супереч версії про напад правителя ветерані на його власного секретаря Патрицій міг стати випадковим свідком злочину. Руки гнома вихоплювали літеру за літерою. ви руки спинилися. Ти впевнений, що все це так і було? Спитав верний гора. Ні, але ця теорія нічим не гірша за будь-яку іншу, відповів Вільям. Срібло вантажили на коня не для втечі, а для того, щоб його знайшли. Хтось мав певний план, але план не спрацював. Принаймні в цьому я впевнений точно. Гаразд, забзацу. Коня в стайні було навантажено третиною тонни монет. Проте за станом здоров'я Патріції. один із гномів розпалив грубку, другий витягав з верстата форми з попереднім випуском. Типографія поверталась до життя. Тут десь вісім дюймів плюс заголовок, сказав Вернигора, коли Вільям закінчив. Це не годиться. Не хочеш додати ще якихось матеріалів? Сахариса підготувала щось про бал леді Селашіль і є ще кілька коротких заміток. Вільям позіхнув. Останніми днями він явно замало спав. «Додавайте», – сказав він. «Крім того, є семафорне повідомлення з ланкру. Прийшло, коли ти пішов додому», – сказав гном. «Довелося віддати 50 пенсів листоноші, Пам'ятаєш, ти по обіді надсилав запит?» «Про змій», – уточнив він, дивлячись на розгублене обличчя Вільяма. Вільям пробіг повідомлення, ретельно записане на тонкому папері рівним пожирком «семафорографіста». Напевне, на той час це було найдивовижніше повідомлення, надіслане з допомогою нових технологій. Король Ланкру, схоже, добре засвоїв, що саме повідомлення оплачуються за кількістю слів. Ланкрі ніколи пофт ніколи жінки народжували змій, крапка. Новонароджені цього місяця Вільям Гійом Йоланта Картер, катастрофа, крапка. Руки, ноги є, лузки, отрути нема, крапка. «Хм, є!» – вигукнув Вільям. «Дайте мені п'ять хвилин, і я зроблю з цього текст. Тоді й побачимо, чи здатен меч істини вразити дракона брехні». Бодоній співчутливо подивився на нього. «Хіба не ти казав, що брехня може перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу?» – спитав він. «Але ж це правда! Іде ж її взуття?» Вернигора кивнув гномом, що позіхали довкола. «Ідіть до обсипати, хлопці, я все заверстаю». Він спостерігав, як вони по черзі зникають у льосі, потім сів, витягнув маленьку срібну коробочку і відкрив її. «Нюхнеш?» – спитав він, розтягаючи коробочку Вільямові. «Найкраще з усього, що ви, люди, винайшли. Червоний підсушений Ватсона. Прочищає мізки нараз. Ні?» Вільям заперечно похитав головою. «Для чого вам все це потрібно, пане Деворде?» – спитав Вернегора, втягуючи кожною нездрею гігантську дозу порошку. Тобто Зверни увагу, я не хочу сказати, що ми цього не цінуємо, сказав Вернгора. Це приносить прибуток. Але ми отримаємо все менше замовлень. Схоже, всі до єдиної граверській майстерні вдарились у типографську справу. Все, що ми досягли, це відкрили їм шлюз. Що ж, врешті-решт вони нас зроблять. За ними стоять великі гроші. Не побоюся зізнатись, що дехто з хлопців подумає все розпродати і повернутися до свинцевих шахт. «Ви не можете, – даруй, – мовив Вернегора, – ти маєш на увазі, що ти цього не хотів би. Я тебе розумію. Але ми відклали дещо на чорний день, тож з нами все буде гаразд. Насмілість також припустити, що ми могли б збути верстат. Тож дещиться грошей на дорогу додому у нас знайдеться. І, власне, це саме те, заради чого ми все це робили – гроші, а ти – я, бо Вільям заткнувся. Правда полягала в тому, що він і не збирався щось робити. Власне, він взагалі не приймав жодних рішень, просто одна подія непомітно вела до іншої, а потім з'явився вічно голодний верстат, що й зараз чекав на їхню працю. Ти так тяжко працював, щоб нагодувати його, а він вже за годину був так само голодний, тим часом, як плоди твоїх зусиль, врешті-решт потрапляли до кошика номер 6 на подвір'ї гарі Сечі. І це був тільки початок бід. Нарешті у Вільяма з'явились постійні роботи, і що ж, все, що він робив, було нереальніше за піщаний замок, збудований на лінії прибою. «Не знаю», – визнав він. «Гадаю, це просто тому, що я до пуття не вмію нічого іншого. А тепер не можу уявити, щоб займатися чимось іншим». Але кажуть, що твоя рідня має цілі скрині золота. Пане Верногоро, я Нездара, мене навчали бути Нездарою. Все наше призначення полягало в тому, щоб бути в зборі на випадок війни, де ми могли б зробити яку-небудь героїчну дурницю і благополучно загинути. Все, що ми головним чином робили, це збирали речі або ідеї. То ти зі своїми на Слухайте, мене не приваблює відверта розмова на цю тему, розумієте? Мій батько не найкраща людина. Вам потрібен точний портрет? Він не дуже любить мене, а я не люблю його. Коли на те пішло, він нікого не любить. Особливо гномів і тролів. Закон не зобов'язує любити гномів і тролів, сказав вернора Так, але закон мусив би заборонити нелюбов до них у тій формі, в якій він її сповідує. Он як? Що ж тепер ти дав точний портрет? Може, вам ще й знайомий термін «нижче раси»? О, тепер ти його розфарбував. Він навіть більше не живе в місті, каже, що тут забагато сміття. Спостережливий пан. Ні, йдеться про... те розумію я, про що йдеться, урвав Вернигора. Доводилось зустрічати подібних людей. Ви казали, що робили все заради грошей, сказав Вільям. Це правда? Гном кивнув у сторону штабеля свинцевих зливків біля верстата. Ми прагнули перетворити свинець на золото, сказав він. У нас було повно свинцю, але ми потребували золота. Вільям зітхнув. Мій батько часто повторював, що гноми здатні думати тільки про золото. Досить справедливо гном узяв ще порошку. Але помилка в тому, що, дивись, якщо людина здатна думати тільки про золото, вона глитає. Якщо ж про золото думає гном, він просто гном. Це інше. Як там ви називаєте чорношкірих людей, що мешкають в гевандаленді? Я знаю, як їх називає батько, сказав Вільям, але я називаю їх гевандаленцями. Справді? Гаразд. Каже, що серед них є плем'я, де чоловік перед весіллям повинен вбити леопарда і подарувати його шкуру наречені. Знаєш про таке? Тут те саме. Гном для весілля повинен мати золото. Тобто, як посах. Але я думав, що гноми не роблять різниці між... А вже ж, просто гноми, що бажають одружитися, викуповують одне одного у батьків. Викуповують? Перепитав Вільям. Як можна купувати мислячих істот? Бачиш, знову непорозуміння через культурні відмінності. Хлопці, щоб виростити гнома до шлюбного віку, потрібні величезні гроші. Харчі, одяг, кольчуги. І це рік за роком. Такі витрати потребують відшкодування. Крім того, інший гном отримує цінний здобуток, його варто оплатити золотом. Або дорогоцінним камінням. Це традиція. Ти ж, мабуть, чув вираз «вартий стільки золота, скільки важить сам». Звичайно, якщо гном працював на своїх батьків, це враховується при підбитті кінцевого балансу. Зрештою, той, хто довго відкладав своє весілля, може претендувати на повернення чималої плати. Якось це дивно, ти дивно на мене дивишся. Просто у нас такі речі відбуваються по-іншому. пролопотів Вільям. Бернегора гостро подивився йому в очі. Та не вже? І що ж ви використовуєте натомість? Ну, мабуть, вдячність, сказав Вільям. Він дуже хотів, щоб ця розмова припинилася просто зараз. Вони заходили на тонкий лід. І в яких одиницях вона обчислюється? Ну, власне, ні в яких. А чи не породжує – це проблем. Іноді. Ось як. Що ж, ми теж знайомі зі вдячністю, але наша традиція передбачає, що молодята починають спільне життя як гдарака. Ну, вільними, нікому не зобов'язаними, без боргів, новими гномами. Тільки тоді їхні батьки мають повне право надати їм дорогоцінні весільні подарунки, значно дорожчі за косах. Але це вже питання любові й поваги, а не стосунків боржника і кредитора. Хоча мушу зазначити, що ці людські слова не найкраще відповідають тому, про що йдеться. Так чи інакше, це працює, принаймні, останню тисячу років. Думаю, для людини все це звучить трохи бездушно, сказав Вільям. Верногора обдарував його ще одним пильним поглядом. «Ти маєш на увазі порівнянні з великодушними методами, за допомогою яких дають лад своїм справам люди?» – спитав він. «Можеш не відповідати. Так чи інакше, ми з Бодоні хочемо відкрити спільну шахту. І ми, дорогі гноми, ми знаємо, як обробляти свинець, і ми подумали, що за два господарювання увіб'ємось в колодочки». «Ви одружуєтесь?» «Ми б хотіли», – сказав Вернегора. «Хм». Вітаю, промовив Вільям. Він знав достатньо, щоб не згадувати про той факт, що обоє гномів виглядали як маленькі воїни-варвари з довгими бородами. В традиційному вбранні так виглядали вони всі. Примітка автора. Як правило, про всякого гнома досі говорять він, навіть коли це наречене на весіллі. Припускається, що десь глибоко під кольчугами молодят одне з них є дівчиною, і вони одне одного розпізнають. Проте в цілому гноми зазвичай не обговорюють питання статі. Можливо, через скромність, можливо, тому, що воно не дуже їх цікавить. А швидше за все, з огляду на визнання ними цієї думки, що коли двоє гномів вирішують щось робити разом, то це є цілком і винятково їхньою власною справою. Вернигора усміхнувся. Не нервуйся так через батька-хлопче. Все змінюється з часом. Моя бабуся колись думала, що люди – це вид безшерстних ведмедів. Більше не думає. І що ж змусило її перестати так думати? Ну, гадаю, її смерть. Бернигора підвівся і поплескав Вільяма по плечу. «Давай, треба завершувати випуск, мусимо почати друк. Щойно прокинуться хлопці». Коли Вільям повернувся, вже готувався сніданок, а на нього чекала пані Секретова. Її вуста були міцно стиснуті в ниточку, що свідчило про її внутрішнє кипіння. «Я змушена вимагати пояснень щодо подій минулої ночі», – заявила вона, перепиняючи йому шлях. «А також попередити вас про необхідність звільнити кімнату до кінця тижня, якщо ваша ласка». Вільям був надто виснажений, щоб брехати. «А, «Я хотів з'ясувати, скільки важить 70 тисяч доларів», – сказав він. Обличчя господині перемінилося. Вона знала про походження Вільяма, оскільки належала до тих жінок, що дізнаються про такі речі дуже швидко. І зміни на її обличчі свідчили про певну внутрішню боротьбу, пов'язану з тим очевидним фактом, що 70 тисяч – це такі поважна сума. «Можливо, я трішечки погарячкувала?» – кинула вона пробний камінь. «Ви з'ясували, скільки важить ті гроші?» «Так, дякую». «Можливо, ви хотіли б залишити Терези в себе на кілька днів, на випадок, якщо вам знадобиться...» «Зважити ще?» «Гадаю, я вже зважив достатньо, пані Секретово, але все одно дякую. Сніданок уже почався, пане Деворде, проте... Ну що ж, гадаю, цього разу я могла б зробити виняток». За сніданком він отримав друге варене яйце. Це був рідкісний, знак симпатії. Решта пожильців уже занурились в активне обговорення останніх новин. «Я щиро вражний», – сказав пан Стельмах. «І як вони примудряються все це дізнаватись?» Тут мимоволі замислишся. Скільки всього нам ще не повідомляють, сказав пан Вітренко. Вільям послухав ще трохи, але скоро не стримався. Щось цікаве в газеті, безневинно поцікавився він. Жінка з Бриковницької вулиці стверджує, що її чоловіка викрали ельфи, сказав пан Борошнюк, помагавши номером сенсацій. Заголовок чітко висвітлював тему. Мого чоловіка викрали ельфи. Це вигадка, вигукнув Вільям. Ні в якому разі, сказав Борошнюк. Тут є ім'я і адреса цієї пані, ось, будь ласка. Вони б не друкували цього, якби не мали підтверджень, чи не так? Вільям зазирнув газету. Так, я знаю цю леді, – сказав він. От бачите? Саме вона минулого місця заявляла, що її чоловіка викрала велика срібляста тарілка, яка спустилася з неба, – продовжував Вільям, – котрий мав гарну пам'ять на подібні речі. Він тоді ледь не помістив цю дивовижу до свого новинного листа, але, на щастя, придумав. А ви, пане Хілько, сказали, що ні для кого не секрет, що насправді її чоловік викрав себе сам у компанії з леді Фло, котра до того працювала офіціанткою в шашличній харги. Пані Секретова обдарувала Вільяма промовою з тим поглядом, що чітко давав зрозуміти справу про нічне викрадання кухонного начиння може бути порушено знову будь-якої миті, попри всі знаки уваги у вигляді варених яєць. «Я не в захваті від подібних розмов за столом холодно», – сказала вона. «Все просто», – сказав пан Стельмах. «Він, мабуть, повернувся». «Зі срібної тарілки чи від фло?» – спитав Вільям. «Пане, Деворде. «Я тільки спитав», – сказав Вільям. «О, до речі, тут написано і про розкриття пограбування ювелірної крамниці. Яка ганьба грабіжником виявився? Дункан – це все я». «Той ще душогуб», – судячи з усього, – сказав пан Вітренко. «Просто неймовірно, що Варта його не заарештувала. Особливо коли врахувати, що він бігає до них щодня, сказав Вільям. Навіщо? Щоденна пайка та ліжко на ніч, сказав Вільям. Розумієте, дункан це все я зізнається в усьому. Первородний гріх, убивства, дрібні, крадіжки. Що завгодно, а коли його справи йдуть зовсім кепсько, він ще й просить за себе винагороду. В такому разі вартові мусять щось із ним зробити, сказала пані секретова. Наскільки мені відомо, зазвичай вони дають йому чашку чаю, сказав Вільям. Він помочав і ризикнув. «А в іншій газеті було щось цікаве? О, вони все намагаються довести, що ні в чому не винен», – сказав пан Борошнюк. «А король Ланкрус стверджує, що жінки в його країні не народжують змій. А що ж йому ще робити, а вже ж», – вставила пані Секретова. «Ветерані точно щось на Коїв", сказав пан Вітренко. Інакше, з якого дива, він завжди допомагав цим не шпурками зварти. Ні в чому новині люди так не чинять, на мою скромну думку. Примітка автора. Найкраще описати пана Вітренка можна так. Уявіть собі, що ви на нараді. Ви б хотіли піти якомога раніше. Всі інші теж. Все одно обговорювати особливо нічого. І ось мить, коли кожен вже бачить на обрії власні дуже важливі справи та складає папери у неволос. <кхм> Якщо можна, пане голово, ще одне невеличке питання. І жахливе здерев'яніння в животі переконує вас, що нарада на неминуче триватиме ще вдвічі довше, ніж вона вже триває, з численними посиланнями на те, що обговорювалися на всіх попередніх нарадах. Так ось, людина, через котро все це сталося, і котра сидить на своєму місці з тупим виразом безмежної відданості корпоративним інтересам, ідеально близька до образу пана Вітренка. А ще однією характерною рисою Вітренків світу цього є зворот на мою скромну думку – Котре, як їм здається, додає ваги і їхнім судженням. Хоча насправді він лише означає вислухайте нецікаву і непотрібну вам думку істоти, що має тактовності не більше, ніж болотяна рязка. Мені здається, існує достатньо підстав сумніватися в його провині, сказав Вільям. На що ви, сказав пан Вітренко, таким тоном, що стало зрозуміло. Вільямову думку він вважає відчутно скромнішою за свою. У будь будь-якому разі, наскільки я розумію, сьогодні відбудуться збори гільдій», – він зневажливо форкнув. «Настав час змін. По щирості нам не завадив би лідер, котрий трохи більше дослухається до думки пересічних громадян». Вільям зиркнув на пана Довгошахта гнома, що мирно нарізав грінку на дрібні брусочки. Можливо, той нічого не помітив. Можливо, тут і нічого було помічати, а Вільям просто став надто чутливим». Але роки спілкування з вельможним Девордом таки розвинули в ньому слух на деякі речі. Досвід підказував, що фрази на кшталт «думка пересічних громадян», самі по собі безневинні й достойні, іноді використовуються для наказу дати комусь батогів. «Що ви маєте на увазі?» – спитав Вільям. «Місто стало завеликим», – сказав пан Вітренко. «За старих часів браму тримали на замку, а не відчиняли всіми кожному і громадяни могли не замикати свої домівки. «Та й нічого було у нас красти», – сказав пан Стельмах. «Це правда, зараз грошей у місті значно більше», – підтвердив пан Хілько. «Але не всі вони тут лишаються», – сказав пан Вітренко. Це теж було правдою. Грошові, грошові перекази заробітчан були головною експортною статтею міста, а головними заробітчанами завжди були… Саме гноми, Вільям, щоправда, знав, що більша частина цих грошей знову поверталася до міста, тому що гноми воліли отоварюватись у найкращих гномських ремісників, а найкращі гномські ремісники в ці дні здебільшого працювали саме в Ангморпорку. І вони теж надсилали гроші додому. Хвиля золотих монет перекочувалася до міста і від нього, завмираючи вкрай рідко, проте це турбувало всіх міських вітринків. Пан Довгошахт узяв варене яйце і спокійно вставив його в спеціальну склянку. «В місті забагато народу», – повторив пан Вітренко, – «я нічого не маю проти чужинців, боги, свідки, але ветерані дозволили в цьому зайти надто далеко. Всім ясно, що нам потрібен хтось, готовий повестися трохи жорсткіше». Пролунав металевий звук. Пан Довгошахт, продовжуючи уважно споглядати яйце, Нахилився і витяг зі своєї торби невеличку, але дуже сокиристу з вигляду сокирку. Все ще дивлячись на яйце так, ніби воно мало ось-ось кинутись на втюки, він повільно відхилився назад, на мить завмер, і раптом лезо його сокири розмазалось у повітрі срібною дугою. Верхівка яйця безгучно злетіла з повітря, крутнулася на висоті кількох футів і впала поруч зі склянкою. Пан Довгошафт кивнув сам до себе, а тоді подивився на зблідлі обличчя оточуючих. «Даруйте», – сказав він, – «я щось пропустив». Після цього, як висловилась би Сахариса загальна розмова, зім'ялася. Вільям придбав собі випуск сенсацій дорогу на Осяйну. І вже не вперше замислився, хто ж туди пише. Він би так не зумів це однозначно. Якось, коли в місті не відбувалось нічого цікавого, він спробував заради експерименту вигадати кілька безневинних абзаців, але з'ясував, що це значно важче, ніж здається. Як він не намагався, йому так і не вдалося перемогти власні здоровий глузд та інтелект. До того ж, брехати було неправильно. Він із сумом зауважив, що в сенсаціях використали історію про собаку, котри, котрий вміє розмовляти, о, і ще одну якої він раніше не чув. Ночами довкола шпилів невидної академії ширяє дивна істота. «Людина метелик!» – кричав заголовок. «Дурниця брехенька!» – подумав Вільям. Що його найбільше вражало у великому жюрі з апартаментів пані Секретової, якщо про їхню специфіку взагалі варто було розмірковувати, так це те, що заперечення подібних дурниць для них слугувало б лише доказом правдивості. Адже хіба хтось став би заперечувати те, чого і так не існує? Вільям зрізав шлях через тайні на ручайному провулку. Ручайному. Як і вулиця Осяйна, ручайний провулок існував лише для того, щоб не три міста теж мали адреси. Як правило, до цієї місцини ви потрапляли лише перетинаючи її дорогою до чогось цікавішого. До чогось цікавішого. На самому ж провулку можна було побачити тільки напівсліпі стіни складських приміщень, напіврозвалені повітки та увага, прокатні стайні гобсона. Стайні були й величезні, особливо відтоді, як Гобсон придумав робити їх багатоповерховими. Вільлі Гобсон був ще одним з бізнесменів формації короля Золотої ріки. Він знайшов свою нішу, опанував її і так розширив, що гроші полились навпинним потоком. Багато хто в місті раз у раз потребував коня, але мало хто мав де його утримувати. Для цього потрібні були стайня, візник, сіновал. А от для того, щоб винайняти коня у Вілі, потрібні були тільки кілька доларів. Крім того, в стайнях у Вілі багато хто тримав власник у неї, тож біля них весь час юрмився народ. Клишоногі, гобліноподібні прислужники, що порились на стайнях, ніколи не завдавали собі клопоти перепиняти, кого б то не було, якщо тільки не виглядало на те, що це хтось заховав під одягом коня. Вільямо озернувся, і тут голос звідкись із боку огорнутих і млою денників сказав «Друже завжди». Він втупився в сутінки. З денників на нього дивилися кілька коней. Подалі водили в різних напрямках інших коней, десь перегукувались люди, звичайний для стаєнь гармидер. Але саме в тій ділянці простору, звідки, здавалось, почувся голос, панувала зловісна тиша. «Мій абонемент дійсно ще два місяці», – сказав він у Темряву. «І даруйте мені попередній набір столового срібла, швидше за все виготовляли суміші свинцю та перегною». «Я не грабіжник, дружа», – сказала Темрява. «Хто тут? Ти знаєш, що тобі треба для здоров'я?» «Ну, а вже ж робити зарядку, регулярно харчуватися і повноцінно спати», – Вільям роздивлявся довгі обриси денників. «Гадаю, насправді ви мали на увазі, чи знаю я, що мені для здоров'я не треба?» В контексті важких тупих предметів та гострих металевих виробів, так? В цілому, так, ні, не ворушись. Стій там, де я тебе бачу, і все буде добре. Вільям поміркував над цим. Так, але якби я стояв там, де ви мене не бачите, все було б ще краще. Хтось зітхнув. Слухай, давай зустрінемось на середині. Ні, стій. Але ж ви сказали просто стій на місці, мовчи й слухай. Гаразд. Я чув про. Місце перебування певної собаки, котре багато кого цікавить, повідомив таємничий голос. Ммм, он що? Так, його шукає варто, і що? Вільямові здалося, що він розрізняє морці в морці, в мороці дещо темнішу масу. Більше того, він відчув запах, незважаючи навіть на загальну атмосферу стаїнь. Рон, сказав він, якщо говорю як Рон, спитав голос. Ні, не дуже. Тож і з ким маю честь? Можеш звати мене Кость. Примітка 21. Кость, насправді, співрозмовника Вільяма звати, звісно, не Костянтином. Його псевдонім «Діп Боун» – «Глибока кістка». Як відомо журналісти «Вашингтон Пост», які ініціювали Вотергейтську справу, називали своє анонімне джерело «Глибока горлянка» – Throat. Кость? Щось не так? Та не чи ні? Чи може служити пане Костю? «Припустимо, хтось знає, де той бідолашний песик, але не хоче мати справ із Вартою», – сказав голос Костя. «Чому? Припустимо, Варто може спричинити ускладнення в житті певної особи. Це одна з причин. Гаразд. Припустимо також, що містом вештаються негідники, котрі дуже хотіли б, аби бідолашний песик ніколи нічого не розповів. І навіть Варто може його не захистити. Варті ж собаки все одно…» «Справді?» О, так, Варта думає, що собаки зовсім не мають прав. І це ще одна причина. й третя причина? Так, я читав у газеті про винагороду. А, і що? Там була помилка, написано 25 доларів, а треба 100. О, як? розумію, але звести на пса цілих 100 доларів – це забагато, пане Костю. Це не на цього пса, якщо ти мене розумієш, заперечила темрява. Цей пес має що розказати. Та невже? Певно, це знаменитий на весь антморпорк пес, що вміє розмовляти. Кость загарчав. Собаки не вміють розмовляти, це всі знають, але є ті, хто розуміють собачу мову. Тобто первертні, приблизно такого роду. Але єдиний перевертень, якого я знаю, працює у варті, сказав Вільям. Тобто ви пропонуєте мені сплатити вам сотню тільки за те, щоб я мав можливість передати гава варті? Ти ж знайшов спільну мову з ваймсом хіба ні? спитав Кость. «Але ж ви сказали, що не довіряєте, не довіряєте варті. Як вам відомо, я завжди слухаю, що мені кажуть». Кость хвильку помовчав, тоді сказав «Рест, собака та перекладач, 150 доларів». «Те, що може розказати цей собака, має відношення до подій у палаці кілька днів тому?» «Можливо, можливо. Дуже навіть можливо. Можливо, це саме так і є. Я хочу бачити, з ким я розмовляю», – оголосив Вільям. «Неможливо». «От біда», – сказав Вільям, – «що ж ви мене переконали? Я просто піду, візьму 150 доларів, чому би ні, принесу їх сюди і віддам вам, геш?» «Гарна думка». «Неможливо». «Ммм, то ти мені не віриш», – сказав Кость. «Саме так?» Припустимо, я розкажу частину інформації за спасибі. Так би мовити, дам лиснути ескімо». «Далі. Це не ветеранній порізав того чоловіка, це був інший чоловік». Вільям занотував це, а потім перечитав. «І що це дає?» – сказав він. Це важливо, навряд чи багато хто про це знає. Бо тут нічого знати. Є описання того чоловіка. У нього на лиці собачий вкус, сказав Костя. Завдяки цьому його легко буде впізнати на вулиці, правда ж? От які що мені робити? Потякі задирати перехожим холоші? Голос Костя видався ображеним. Все чесно, я дав тобі новини. Якщо вони з'являться в газеті, це сторбує певних осіб. А вже ж вони турбуватимуться, що... Чи не з'їхав я з глузду? Ви повинні розповісти мені щось серйозніше. Ви можете його описати? Гость хвилину помовчав, а коли його голос почувся знову, він лунав невпевнено. Ти маєш на увазі, як він виглядає? спитав він, звісно. Хм. Розумієш, ми, тобто ми ж говоримо про собаку, а пересічний пес де більшого, дивиться знизу вгору, і людина для нього, як правило, виглядає, наче гора, з двома ніздрями на верхівці, я так думаю. Мало ж від цього допомоги, сказав Вільям. Вибачте, я поспіша. От як людина пахне, це зовсім інша справа, тобто для собаки, швидко сказав голос Костя. Добре, скажи мені, як він пахнув. Щось я не бачу перед собою купи грошей. Слухайте, пане Костю, я навіть не почну думати, де мені взяти стільки грошей, доки не отримую хоч якийсь доказ того, що вам справді щось відомо. Гаразд, сказав через кілька секунд голос із темрявий. Створено комітет з відкликання Патриція. це вже, сподіваюсь, новина. І що в ній нового? Змови про нього плетуть уже стільки років. Знову запала мовчанка. Знаєш, сказав Кость, було б набагато простіше, якби ти просто приніс гроші, а я б усе розповів. Поки що, ви не розповіли нічого. Розкажіть мені все і тоді я вам заплачу, якщо це правда. А як же? Язик не тільки без кісток. Тоді, схоже, нам не домовитись, сказав Вільям, ховаючи записник. Стій, стій, ось. Спитай Ваймзе, що робив Патрицій перед самісіньким нападом. І що ж він робив «Побачимо, чи зможеш ти дізнатися?» «Замало даних, щоб намагатись?» Відповіді не було. Вільямові здалося, що він почув якесь шаркання. «Аго?» Він почекав ще трохи і дуже обережно рушив вперед. З мороку в нього втопились кілька коней. І ніде жодних ознак невидимого інформатора. Доки він вибирався на світло, думки в його голові так і відштовхували одна одну – але в центрі сцени, на диво, гордовита красувалась чи не найменш значуща з них. Що це за вираз «Язик не тільки без кісток»? Щоправда, він чув вираз «У нього не тільки язик без кісток». Виникли у часи жорстокішого, ніж інші правителя Антмарпорку, котрий піддавав ритуальним тортурам кожного танцівника Моріс Денсу. Але язик не тільки без кісток, який в цьому сенсі? Примітка 22. Морріс Данс. Народний англійський танок, що відображає пригоди Робін Гуда. В оригіналі вжито ідіому «Pull the other leg, it's got bell zone». «Потягни за другу ногу, може, дзвіночок брязне», яка висловлює недовіру до слів співбесідника. Перекладач намагався зберегти і перекручення прислів'я про недовіру і тезу про надзвичайну жорстокість правителя, що не любив танцюристів. І тут йому сяйнуло. Кость був іноземцем. Це все пояснювало. Він розмовляв так, як міг би розмовляти Отто, якби досконало опанував вимову, але так і не зрозумів принципу використання прислів'їв. Вільям записав свій здогад.